Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Ce va face satana și oștile sale asupra Israelului modern, la scurt timp după ce îngerul Harului își ia zborul? Așa după cum apropierea armatelor romane a fost pentru ucenici un semn, despre distrugerea imediată a Ierusalimului, tot astfel această apostazie va fi un semn pentru noi că limita îndurării lui Dumnezeu este atinsă, că măsura nelegiuirii națiunii noastre este plină și că îngerul Harului este aproape să-și ia zborul și niciodată să nu se mai întoarcă. Poporul lui Dumnezeu va fi atunci aruncat în acele scene de durere și necaz pe care profeții le-au descris ca timpul strâmbtărării lui Iacov. Asupra cărei chestiuni va stârni satana toată lumea împotriva adventiștilor de ziua șaptea? Când sabatul va deveni punctul special al controversei în tot creștinismul și autoritățile religioase și civile se vor uni ca să impună păzirea duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a ceda cerințele populare va face din ei subiecte ale blestemului universal. Care va fi cauza imediată a acestei perioade teribile de necaz? Am văzut că cei patru îngeri vor ține cele patru vânturi, până când lucrarea lui Isus va fi terminată în sanctuar, iar apoi vor cădea cele șapte plăgi. Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei nelegiuiți împotriva celor drepți. Ei gândeau că noi am adus judecata lui Dumnezeu asupra lor și că dacă ei ne puteau îndepărta de pe pământ, atunci plăgile vor înceta. A fost emis un decret prin care să ucidă pe sfinți, care i-au făcut să strige zi și noapte pentru izbăvire. Acesta era timpul strâmbărorii lui Iacov. Un decret va fi emis în cele din urmă împotriva celor a care sfințesc sabatul poruncii patra, denunțându-i ca meritând cea mai aspră pedepsă și dând poporului libertatea ca după un anumit timp să-i omoare. Romano-catolicii din lumea veche și protestantismul apostaziat din cea nouă vor urmări același curs asupra acelora care onorează toate preceptele divine. Poporul lui Dumnezeu va fi atunci aruncat în acele scene de durere și necaz descrise de profet ca timpul strântărării lui Iacov. De ce este numită această criză timpul strântărării lui Iacov? Geneza 32 la 24 și 28 Iacov însă a rămas singur atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai lupta cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov și Esau reprezintă două clase, Iacov pe cei drept și Esau pe cei Ne Necazul lui Iacov, când a auzit că Esau venea împotriva lui cu 400 de oameni, reprezintă strâmtorarea drepturilor când va fi emis decretul ca să-i omoare, chiar înainte de venirea Domnului. Când cei nelegiui se vor aduna în lor, ei vor fi un plus de durere, căci, ca și Iacob, ei nu vor scăpare pentru viața lor. Îngerul s-a așezat înaintea lui Iacob, iar el l-a apucat și l-a ținut luptându-se cu el toată noaptea. Tot la fel cei drepți în timpul lor de strâmbtorare și chin se luptă în rugăciune cu Dumnezeu, așa cum Iacov s-a luptat cu îngerul. Iacov, în cazul lui, s-a rugat toată noaptea pentru eliberare din mâna lui Esau. Drepții în chinul lor, mintal teribil, vor striga la Dumnezeu zi și noapte pentru izbăvire din mâna celor nelegiuiți care i-au înconjurat. Experiența lui Iacov din timpul acelei nopți de luptă și chin reprezintă strâmtorarea prin care trebuie să treacă poporul Dumnezeu, imediat înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos. Profetul Ieremia, în viziune sfântă, privind de-a lungul anilor până la timpul acesta, a spus, Vai, căci acea zi este mare, căci niciuna nu este ca ea, este timpul strâmbtărării lui Iacov, dar el va fi izbăvit din ea. Când Hristos va înceta lucrarea sa ca mijlocitor în favoarea omului, atunci va începe acest timp de strâmbtărare. Atunci... Cazul fiecărui suflet va fi decis și nu va mai exista sânge iertător care să curețe de păcat. Când Isus părăsește poziția sa ca mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, anunțul solemn este făcut. Cel care este nedrept să fie nedrept și mai departe. Atunci Spiritul lui Dumnezeu care ține în frâu este retras de pe pământ. Așa cum Iacov a fost amenințat cu moartea prin ura fratelui său, tot astfel, poporul lui Dumnezeu va fi în pericol din partea celor nelegiuiți care caută să-i distrugă. Și așa cum patriarhul s-a luptat toată noaptea pentru izbăvire din mâna lui sau, tot așa vor striga dreptii la Dumnezeu zi și noapte pentru izbăvire din mâna dușmanilor care îi înconjoară. Sunt toți adventiștii de acord că noaptea strântorării lui Iacov va începe odată cu decretul universal de moarte după încheierea timpului de probă? Nu, nu toți, sunt unii care cred că timpul strâmbtorării lui Iacov va începe când va fi emisă Legea Duminicală Națională. Înaintea încheierii timpului de probă, concluzia lor e bazată pe următoarea declarație. Pentru a-și asigura popularitate și protejarea intereselor lor, nelegiuitorii, legiuitorii vor ceda cerinței pentru Legea Duminicală. Așa după cum armatele romane au fost pentru ucenici un semn al apropiatei distrugeri a Ierusalimului,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 Testimonis 5, 451 se armonizează perfect cu paragrafele deja citate. Poporul lui Dumnezeu, atunci, după ce îngerul Harului și Azborul, va fi aruncat în timpul strântărării lui Iacov. Avem în spiritul profeției un tablou complet al acestui calvar? Timpul strântărării, așa cum n-a mai fost niciodată, va începe în curând asupra noastră, iar nouă ne trebuie o experiență pe care acum nu o posedăm și pe care mulți sunt prea nepăsători să o obțină. Deseori se întâmplă ca necazul să pară mai mare în anticipare decât în realitate. Dar aceasta nu este adevărat despre criza din fața noastră. Cea mai vie prezentare nu poate reda mărimea acestui calvar. În timp ce acel timp destrămtorare, în timpul acelui timp destrămtorare, fiecare suflet trebuie să stea, pentru el însuși înaintea lui Dumnezeu. Va fi timpul strâmtării lui Iacov o probă prea preaspă pentru unii dintre adevărații creștini? 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13 Nu v-a spus, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Nu constituie întotdeauna o siguranță a cere vindecarea necondiționată. El știe dacă aceea pentru care cererile sunt prezentate vor putea să îndure încercarea și proba care va veni asupra lor dacă ei ar fi trăit. El știe sfârșitul de la început. Mulți vor fi trecuți la o înainte ca încercarea cu flăcări a timpului de strâmtorare să vină asupra lumii. Domnul mi-a dat de multe ori instrucțiuni că mulți copilași vor fi trecuți la o înainte de timpul strâmbtorării. Noi vom vedea copiii noștri din nou, îi vom întâlni și îi vom recunoaște în curțile cerești. Unde va fi poporul lui Dumnezeu în această vreme? Este recomandabil pentru noi ca să plănuim acum pentru nevoile noastre temporale pe care le vom avea în timpul strâmbtorării? Domnul mi-a arătat în repetate rânduri că este contrar Bibliei să facem provizii pentru nevoile noastre temporale, în vederea timpului de strântărare, când sabia, foametea și molima vor fi în țară, pentru că acestea vor fi luate de la ei de mâini violente, iar străinii vor aduna de pe câmpurile lor. Caș, case casă și pământuri nu vor fi de folos ființilor în timpul strântărării, că cei vor trebui atunci să fugă din fața gulatelor înfuriate. Cine ne va susține pe noi în acea vreme? Atunci va fi timpul pentru noi să ne încredem pe deplin în Dumnezeu și el ne va susține. În timpul strâmtorării imediat înainte de venirea lui Hristos, viața dreptilor va fi păstrată prin slujirea îngerilor. Dumnezeu, care a avut grijă de Ilie, nu va trece cu vederea niciunul din copiii săi care s-au jerfit pe ei înșiși. El care numără perii din capul lor va avea grijă de ei și în timp de foamete ei vor avea ajuns. În timp ce nelegiuiții mor de foame și de ciumă, îngerii vor proteja pe cei drept și le vor satisface nevoile lor. Aceluia care umblă în neprihănire îi aparține făgăduința, pâinea îi va fitată, apa nu îi va lipsi. Cât de multă hrană va fi asigurată sfinților! Timpul de strâmbtorare este înaintea noastră și atunci necesități severe vor cere poporului Dumnezeu să se lepe de sine și să mănânce de-abia ajuns ca să-și susțină viața. Dar Dumnezeu ne va pregăti pe noi pentru timpul acela. În acea oră înfricoșată, necesitățile noastre vor constitui oportunitate pentru Dumnezeu ca să împartă puterea sa întăritoare și să susțină poporul său. Pâinea și apa sunt tot ceea ce este făgăduit rămășiței în timpul strântărării. Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferință, dar în timp ce este persecutat și chinuit, în timp ce îndure lipsul și suferă din lipsă de hrană, ei nu vor fi lăsați să piară. Îngerii i-au aprovizionat cu hrană și apă în timp ce nelegiunții suferau de foame și de sete. Am văzut că pâinea și apa ne vor fi asigurate în timpul acela și că nu vom duce lipsă și nu vom suferi de foame, căci Dumnezeu poate să întindă o masă în pustie pentru noi. Dacă va fi necesar, El va trimite corbii să ne hrănească, așa cum El a hrănit pe Ilie, ori să ploaie mană din cer, așa cum a făcut pentru poporul Israel. Distrugere sigură îi amenință și, ca și Iacov, ei nu vor lăsa credința lor să slăbească pentru că rugăciunile lor nu sunt ascultate imediat. Cu toate că vor suferi chinurile foamei, ei nu vor înceta predările lor. Pe cât suport moral de la prietenii noștri putem noi conta în timpul acestui chin care ne probează? Credința membrilor individuale ai bisericii va fi încercată ca și cum n-ar fi existată o altă persoană în lume. Va răspunde Domnul imediat la rugăciunile poporului său când el strigă la el pentru izbăvire? Chiar acea întârziere atât de dureroasă pentru ei este cel mai bun răspuns la cererile lor. În timp ce ei manifestă perseverență în a aștepta cu încredere ca Domnul să lucreze, ei sunt conduși să exercite credința, speranța și rebdarea care au fost prea puțin practicate în timpul experienței lor religioase. Timpul de chin și de durere înaintea noastră vor cere o credință care poate îndura oboseala, istovirea, amânarea și foamea, o credință care nu se va ofili, deși aspro încercată. Cu toată persecuția și foamea pe care sfinții o vor îndura, care va fi în realitate cauza principală a chinului lor? Cu toate că poporul Dumnezeu va fi împresurat de dușman care urmăresc distrugerea lor, totuși chinul pe care le cauzează suferință nu este persecuția înspăimântătoare de dragul adevărului. Ei se tem că nu s-au căit de toate păcatele și că prin vreo greșeală în ei înșiși nu vor putea vedea realizarea făgăduinței Mântuitorului. Eu te voi păzi în ceasul încercării care va veni asupra lumii. Apocalips 3,10 dacă ei ar putea avea asigurarea iertării, nu s-ar da înapoi de la tortură și moarte, dar dacă ei se vor dovedi nevrednici și își vor pierde viața datorită defectelor lor de caracter, atunci numele sfânt al lui Dumnezeu va fi discreditat. Care este părerea lor despre ei înșiși? Dreptii în chinul lor vor avea un simțământ adânc al nevredniciei lor și cu multe lacrimi vor recunoaște totala lor nevrednicie. Și ca Iacov vor plăda pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu prin Hristos, făcute unui asemenea păcătos, dependent și neajutorat care se căiește. Vor putea sfinții să-și reamintească vreun păcat specific pe care ei l-au comis? Ei nu pot să-și reamintească de niciun păcat specific, dar în întreaga lor viață? Nu pot vedea decât puține lucruri bune. Păcatele lor au mers înainte la judecată și, iertat, s-a scris în dreptul numelui lor. Păcatele lor au fost duse pe pământul uitării, iar ei nu și le pot reaminti. Dar în timp ce ei au un adânc simțământ al nevredniciei lor, nu au greșele ascunse pe care să le poată scoate la iveală. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost terse. iar ei nu și pot aminti de ele. Cu toate acestea, când celor dreți li se reamintește despre păcatele lor din trecut, în ce adâncuri de aproape disperare sunt ei conduși? În chinul lui, Iacov s-a prins cu fermitate de înger și nu a vrut să-l lase să plece. În timp ce el a făcut plângeri cu lacrimi, îngerul i-a amintit despre greșelile lui din trecut și s-a străduit să scape de Iacov, ca să-l încerce și să-l probeze. Tot astfel dreptii în ziua chinului lor vor fi examinați încercați și probați, pentru a manifesta tăria credinței lor, perseverența și încrederea nezdruncinată în puterea lui Dumnezeu pentru a i izbăvi. Iacob n-a putut fi dat la o parte. El știa că Dumnezeu este îndurător și el a pledat la îndurarea lui. El a arătat spre regretele sale din trecut și la pocăința pentru faptele lui rele și a înaintat cu stăruință cererea lui de izbăvire din mâna lui Esau. Astfel, acest petiționar persistent a continuat toată noaptea, când el și-a revizuit greșelile lui din trecut. A fost împins aproape la disperare, dar el știa că va trebui să primească ajutor de la Dumnezeu, sau va pieri. El s-a apucat cu tărie de îngeri și a prezentat cererea lui cu strigăte serioase, agonizante, până când a biruit. Tot astfel, va fi și cu cei drepți. când ei revizuiesc evenimentele din trecutul vieții lor, Speranțele lor aproape se vor scufunda În timp ce satana acuză poporul Dumnezeu din plicina păcatelor lor Domnul îi permite să încerce până la maximum Încrederea lor în Dumnezeu, credința și hotărârea lor Vor fi aspro încercate Când ei revizuiesc trecutul, speranțele lor se scufundă Căci ei pot vedea doar puține lucruri bune în viața lor Ce apel vor face drepții la Dumnezeu în timp ce privește multele lor păcate. Dar, pe măsură ce ei înțeleg că acesta este o situație de viață și de moarte, ei vor striga cu stăruință la Dumnezeu și vor apela la el în ce privește regretul lor din trecut și a lor umile pentru multele lor păcate, iar apoi vor prezenta făgăduința lui, să se apuce de tăria mea și să facă pace cu mine. Astfel, cererile lor, prine de seriozitate, vor fi prezentate lui Dumnezeu ziua și noaptea. Ei își chinuiesc sufletele înaintea lui Dumnezeu, arătând spre pocăința lor din trecut pentru multele lor păcate. Câte păcate nemărturisite sunt readuse în amintirea lor. Ei vor simți nevrednicia lor, dar nu vor avea păcate ascunse pe care să le poată scoate la ideală. Dacă ei ar fi avut păcate nemărturisite și nepărăsite care să apară înaintea lor, pe când erau torturați de teamă și de chin sufletesc, ei ar fi fost copleșiți, disperarea ar fi nimicit credința lor, iar ei n-ar fi avut încredere să pledeze cu Dumnezeu pentru izbăvire. Dar în timp ce ei au un simțământ adânc despre nevrednicia lor, nu au faptele ascunse pe care să le descopere. Care va fi intensitatea chinului sfinților care nu exercită decât o credință mică acum? Aceia care nu exercită decât o credință mică acum sunt în cel mai mare pericol de a căuta sub puterea măgirilor satanice și a decretului care forțează conștiința. Și chiar dacă ei suportă proba, în timpul strâmtării vor fi azvârliți într-un chin și o durere mai adâncă, pentru că ei niciodată n-au făcut un obicei din a se încrede în Dumnezeu. Cum va asculta Domnul rugăciunile poporului său chiar înainte de a fi izbăviți de dușmanii lor? Cu toate că dușmanii lor au permisiunea să-i arunce în închisoare, totuși zidurile închisorii nu pot întrerupe legătura de comunicare dintre sufletele lor și Hristos. Acela care înțelege fiecare slăbiciunea lor, care este obișnuit cu fiecare încercare, se află deasupra tuturor puterilor pământești și îngeri din cer vor cobori la ei în celulele lor singuratice, aducând lumină și pace din ceruri. Închisoarea va fi ca un palat pentru ei, căci cei bogați în credință locuiesc acolo și pereții întunecați vor fi luminați cu lumina cerească, ca atunci când Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă la miezul nopții în închisoarea din Filipi. În timp ce aceia care se luptă trimit petițiile lor înaintea lui Dumnezeu, perdeaua care îi separa pe ei de cele nevăzute, pare aproape dată la o parte. Cerurile strălucesc cu lumina, zorilor se zile eterne și ca o melodie a cântărilor încerești, cuvintele cad asupra urechilor. Stați tari în credința voastră! Ajutorul vine! Mântuitorul scump trimite ajutor chiar atunci când aveți nevoie de el. Dacă oamenii ar putea să vadă cu vederea cerească, ei ar putea privi companii de îngeri staționate în jurul acelora care au păstrat cuvântul răbdării lui Hristos. Cu o grijă plină de milă, îngerii au fost martori la chinul lor și au auzit rugăciunile lor. Ei așteaptă porunca de la comandantul lor ca să-i smulgă pe ei din pericol. Cum va aduce domnul în cele din urmă izbăvire pentru poporul său? Cu strigăte de triumf, debat jocoră și blesteme. mulțim de nelegiui sunt aproape să se repeadă asupra prăzii lor, când iată o întunecime densă, mai adâncă decât întunecimea nopții cade asupra pământului. La miezul nopții Dumnezeu își va manifesta puterea sa. Pentru izbăvirea poporului său, în mijlocul cerurilor înfuriate există un spațiu senin de o glorie indescriptibilă de unde vine vocea lui Dumnezeu, ca sunetul multor ape spunând, s-a sfârșit. Care este semnul numărul celor care trece victorioși prin timpul strâmtorării lui Iacov? Apocalipsa 7 cu 4 Și am auzit numărul celor ce fusese pe cetuiți 144 de mii din toate semințiile fiilor lui Israel. Cum se va deosebi experiența lor de aceea a oricărui alt grup de creștini de la începutul istoriei? Și ei cântau o cântare nouă înaintea tronului, o cântare pe care nimeni nu poate să o învețe cu excepția celor 144 de mii. Este cântarea lui Moise și Amielului, o cântare de eliberare. Nici unul în afară de cei 144 de mii nu poate să învețe acea cântare, căci este cântarea experienței lor. O asemenea experiență pe care nicio altă ceată n-a avut-o vreodată. ștea sunt cei care îl urmează pe miel oriunde merge el. Aceștia fiind luați de pe pământ trecei cei vii, sunt considerați ca primele fructe ale lui Dumnezeu și ale mielului. ștea sunt cei care vin din mare strântorare. Așa cum n-a mai fost niciodată de când a existat vreun popor Ei au îndurat chinul teribil al strâmtorării lui Iacov Ei au stat fără un mijlocitor în timpul revărsării finale a judecăților lui Dumnezeu Câte păcate vor fi comise de ei în timpul întregii perioade a marelui timp de strâmtorare. Nici printr-un gând n-a putut să fie adus Mântuitorul nostru să cedeze puterii spitei aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor trece prin timpul strâmtării. Pentru al cui beneficiu va fi, îi va demonstra această exemplificare minunată a stării de neprihănirii? În cruțarea vieții primului criminal, Dumnezeu a prezentat înaintea Universului o lecție care cuprindea marea controversă. Scopul său a fost nu numai să înfrângă o rebeliune, ci să demonstreze întregul univers natura rebeliunii. Locuitorii cei sfinții ai celorlalte lumi priveau cu un adânc interes evenimentele care au loc pe pământ. Dumnezeu poartă cu el înțelegerea și aprobarea întregului univers, în timp ce pas cu pas marele său plan înaintează către realizarea lui completă. Dar planul mântuire a avut un scop mai larg și mai adânc decât salvarea omului. N-a fost numai pentru acest scop că Hristos a venit pe pământ. N-a fost doar ca alăcuitorii acestei lumi mici să poată considera legea lui Dumnezeu așa cum ea a trebuit să fie considerată, ci a fost să dovedească caracterul Dumnezeu înaintea Universului. Către acest rezultat al marelui său sacrificiu, influența lui asupra ființelor inteligente ale altor lumi ca și asupra omului. Mântuitorul l-a privit în viitor când chiar imediat înainte de restignire a spus, acum este judecata lumii acesteia, acum prințul acestei lumi va fi aruncat afară, iar eu, dacă voi fi înalțat de pe pământ, voi atrage toți oamenii la mine. Ioan 12, cu 31 și 32 Actul lui Hristos de a muri pentru salvarea oamenilor nu va face numai cerul accesibil oamenilor, ci înaintea întregului univers va justifica pe Dumnezeu și pe Fiul Său, în atitudinea luată de ei față de rebel rebeliunea lui Satana. Lumile necăzute și îngerii cerești au privit cu un mare interes, pe măsură ce conflictul se apropia de încheierea lui. Noi suntem ca oameni condamnați la moarte în arenă, un spectacol pentru tot universul, îngeri și oameni. Întregul univers... Privește cu neexprimat interes încheierea scenelor mari controverse dintre bine și rău. Mica noastră lume este cartea de învățătură a Universului.